Skulle inte detta innebära en konfrontation, ett blodbad faktiskt, i vilken den vita rasen skulle kunna bli utplånad? Inte nödvändigtvis. Det är kreativismens program att fortsätta expandera den vita rasen och tränga ut slagraserna utan att nödvändigtvis delta i öppen krigsföring eller utan att nödvändigtvis döda någon. I så görande följer vi bara samma princip som koloniseringen och den västliga expansionen av Amerika. Under denna stora och produktiva epok av den vita rasen, fortsatte vi expandera västerut och framåt genom bosättning av de landområden som ockuperades av indianerna. Det är sant att det fanns några smärre sammanstötningar, men det var inte något öppen utrotningskrig. Hade inte Amerika följt detta program av att avancera och tränga sig framåt och tränga undan indianerna, skulle vi aldrig ha byggt denna stora högborg för den vita rasen, vilken vi nu kallar Amerika. Detta är det riktiga amerikanska sättet och vi kreativister utökar det amerikanska sättet på världsvid basis.